Walatamutunna illa waantum muslimun Ya ayyuhanna sutaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladina amanu attaqullah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunobakum Wa man yuti'illaha wa rasulah فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَال wa kullu dhalalatin fin nar Ikhwani fid din ma'ashara muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis, hadis Arba'inin Nawawiyah. Selanjutnya kata Ash-Shakal Fauzan, hafizahul Allah Taala, Qawluhu asam minni dima wa amwalahum." Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjaga dariku. Darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadhafihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Di sini terdapat dalil tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. Wafih dalil pada anna al-kitabah fil Islam, innama huwa li-ialaik alimahillah. Dan padanya pula terdapat dalil bahawa peperangan di dalam Islam tujuannya tiada lain kecuali untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala serta menyebarkan Islam. Inilah tujuan dari al-jihad fi sabillillah. Bukanlah tujuan dari al-jihad fi sabillillah untuk berkuasa terhadap para raja atau merampas harta-harta mereka atau menjadi pemimpin bagi manusia. Lah. Tetapi tujuan dari disyariatkan dan ditegakkannya al jihad fi sabilillah adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula barakallahu fikum demi kemaslahatan manusia itu sendiri dan rahmat terhadap mereka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka berbuat serampangan Allah tidak membiarkan mereka demikian berbuat perkara yang sia-sia bahkan membahayakan mereka lalu di hari kiamat ia masuk ke dalam neraka bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya dan menunjukkan kepadanya jalan yang benar Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para Rasulnya dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup yang itu semua untuk kemaslahatan manusia maka bukanlah maksud dari al jihad fi sabilillah untuk menyiksa orang-orang kafir. Tetapi tujuannya Tiada lain dan tiada bukan Adalah Untuk memasukkan Orang-orang yang Allah kehendaki Kepada Islam Memasukkan mereka ke dalam Islam Dan mengeluarkan mereka dari kekufuran Serta mencegah Keburukan Dari orang-orang yang Enggan untuk Masuk dan memeluk Islam Karena Para orang kafir Apabila tidak ditegakkan hujjah Atau ditegakkan jihad kepada mereka niscaya mereka akan menyebarkan kekufuran Dan menghalangi serta mencegah manusia untuk masuk ke dalam Islam. Maka hakikatnya. Jihad yang dilakukan adalah. Perang untuk. Melakukan dan memunculkan kebaikan dan perbaikan. Bukan perang. Yang memunculkan dan melahirkan kerusakan. Sebagaimana peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang mereka berkuasa terhadap manusia. Dalam rangka membinasakan dan menghancurkan umat manusia. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan menyebarkan serta menanamkan kekufuran mereka. Sa ikhwani fi din ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Maka perang dan jihad di dalam Islam disyariatkan untuk sebuah tujuan yang tinggi dan maksud yang mulia dan sebagai rahmat kasih sayang bagi umat manusia Adapun perang di sisi orang-orang kafir Maka itu demi kemaslahatan para pelaku kezaliman, orang-orang yang suka bertindak brutal. Oleh karena itu, telah datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Ajiiba Rabbuna min qaumin yuqaduuna ilal jannati bisalasil Ajiiba Rabbuka min qaumin Yuqaduna ila al-jannati bisalasil. Rabbu merasa takjub terhadap satu kaum yang mereka ditarik, diseret menuju jannah dengan rantai. Maknanya adalah Orang-orang kafir yang mereka diperangi kemudian mereka ditawan Lalu mereka masuk Islam Dan mereka pun masuk ke dalam Al-Jannah Dalam gambaran yang sebelumnya mereka diperangi menjadi tawanan, ditarik, dirantai, dibelenggu Tapi dengan itu menjadi sebab kebaikan bagi dia Tersampaikan kepadanya ayat-ayat Allah. Dikenalkan kepadanya keindahan Islam. Lalu ia pun masuk Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam jannah. Sehingga barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa perang di dalam Islam demi sebuah tujuan yang tinggi dan cita-cita mulia dan ini demi kemaslahatan umat manusia bukan dalam rangka menimpakan kemudaratan kepada mereka maka kata Syekh Hafizahullahu taala hada wal farqu bainal qital fil islam wal qital fi islam inilah perbedaan antara perang di dalam Islam dengan perang pada selain Islam kemudian ucapan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa bihaqqil islam terkait dengan kalimat sebelumnya yang tadi kita bahas bahawa ketika mereka telah melakukan hal itu ia'ni bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tu zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ kecuali dengan hak Islam. Ya'ni kata Syekh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah Ya'ni man syahida an la ilaha illallah Wanah Muhammadan Rasulullah, fathinahuqad gusimadahmuwa maluhu, falayyuzu al-eqtidau alaihi. Siapa yang bersaksi anla ilaha illallah, wanah Muhammadan Rasulullah, maka sungguh telah terjaga darah dan hartanya, tidak boleh melakukan tindak kezaliman dan melampaui batas kepadanya. Kecuali, apabila dia melanggar salah satu dari hak-hak Islam. Seperti, dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Maka apabila dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Halal damuhu maka darahnya pun halal. Wajib baka dan wajib untuk memeranginya. Dikaulihhi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man badala dinahu fak Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa mengatakan La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalasin An-nafs bin-nafsi Wa sayb zani والتارق لدينه المفارق للجماعة tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara jiwa dengan jiwa, iaitu yani, nyawa dibalas dengan nyawa. Ia membunuh satu jiwa. Maka ditegakkan al-qisas kepadanya. Al-Sayyib Uzzani, seorang yang telah menikah kemudian berzina. Maka dia dirajam. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Dan orang yang meninggalkan agamanya dan melepaskan diri dari jama'ah kaum muslimin. Wahai saudara-saudara dalam Islam, bersabda Rasulullah SAW: "Saya bersabda kepada saudara-saudara dalam Islam: 'Saya bersabda kepada saudara dia dalam Islam: 'Saya bersabda kepada saudara-saudara dalam Islam: 'Saya bersabda kepada Namun jika tidak maka wajib untuk membunuhnya memeranginya dan tentunya ini dilakukan dan ditegakkan oleh waliul amr bukan dikembalikan kepada setiap pribadi karena Dia telah mengenal bahwa Islam itu agama yang hak. Dan dia masuk ke dalam Islam. Bersaksi bahwa dia agama yang benar. Lalu kemudian ia meninggalkannya setelah ia mengetahuinya. Dan setelah ia mempersaksikan bahwa Islam adalah agama yang hak. Maka tidak boleh bermain-main dengan agama. Tidak boleh mempermainkan agama Islam Datang untuk menjaga lima perkara daruri, Dan yang pertama dari lima perkara darurat Yang harus dijaga adalah Hifbuddin Untuk menjaga agama Islam benar-benar menjaga keselamatan agama di mana tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan agama sebagai bahan permainan bagi orang-orang yang murtad bahkan agama itu harus dijaga Maka bila mereka menghalangi Dan mencegah Serta melanggar Salah satu hak Dari hak-hak Islam Maka mereka diperangi Halal darahnya Sampai mereka bertaubat. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi dua kelompok dari manusia. Telah memerangi dua kelompok dari manusia yang pertama adalah al-murtadun. Orang-orang yang murtad Dan orang yang mengklaim An Nubuah mengaku kenabian seperti Musailamah, yaitu Musailamah bin Sumamah bin Kabir al Hanafi, yang dia diberi gelar dengan Rahman al Yamamah. Allah memberi cap padanya dengan al-kadzib dengan kedustaan maka tidaklah disebut nama Musailamah kecuali disertakan bersamanya al-kadzab Musailamah al-kadzab sang pendusta Ia telah mengaku, mengklaim kenabian. Murtad dari Islam. Kemudian ia dibunuh oleh Wahsy. Pembunuh Hamzah. Dengan tombaknya. Di mana Wahsy. Menombaknya kemudian keluar dari sisi badan yang lainnya. yaitu pada perang melawan orang-orang yang murtad di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana pula nama yang lain yang mengklaim An-Nubuah dan murtad adalah Al-Aswadul Ansi Al-Kadzab yang keluar di Son'a, di Yaman mengklaim kenabian. Di akhir kehidupan Nabi saw, namanya adalah Abhahlah bin Kaab dan ia disebut dengan Zuh Al Khimar, orang berkerudung, karena dia menutup wajahnya. Ini jenis yang pertama dari dua golongan atau dua kelompok yang diperangi oleh Abu Bakar As Siddiq radiyallahu ta'ala'an. Dan yang kedua adalah Alladina mana'u az-zakah. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau radiyallahu ta'ala'an memerangi mereka Sampai mereka membayar zakat. Dan beliau berdalil dengan hadis ini. Takkala para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Menyatakan kepada beliau radiyallahu ta'ala anhu. Nukatiluhum. Wahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yusallun apakah kita akan memerangi mereka padahal mereka telah mengucapkan syahadah allahu ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan mereka menegakkan salat mereka menunaikan salat qala radhiyallahu ta'ala anhu Inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala illa bihaqqil Islam kecuali dengan hak Islam Wa inna zakata min haqqiha dan zakat termasuk dari haknya Wallahi la rumana'uni iqalan yu'adunahu ila Rasulillah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaih demi Allah kalau seandainya mereka mencegah dariku satu iqal mereka tidak membayarnya kepada aku yang pernah mereka tunaikan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya akan aku mer perangi mereka atasnya Dan barang siapa yang mencegah zakat dari hartanya. Tidak mau membayar zakat dalam kondisi dia menentang kewajibannya. Maka ini kafir dan murtad dari Islam berdasarkan ijma. Tetapi. Apabila dia tidak mau membayar zakat karena bakhil, karena kikir. Namun dia tetap mengakui kewajiban zakat. Maka diambil darinya dengan cara paksa. Dengan cara paksa. Kata Syekh Hafizullah. Dan kalau dia seorang yang memiliki kekuatan, punya senjata, maka dia diperangi. Karena zakat itu adalah salah satu rukun Dari rukun-rukun Islam Ia tidak mau menunaikannya Maka dia pun diperangi atasnya Maka inilah makna ucapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Illa bihaqqil Islam Kemudian kata Syekh Semma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan. Wahisabuhum ala Allahi ta'ala. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Hada maknahu. Annana naqbalu zahirahum. Ini maknanya adalah bahwa kita menerima sebatas zahir mereka. Faman adharal islam ma qabilna minhu ma lam yahsul minhu naqidun min nawaqidil islam. Siapa yang menampakkan keislaman, kita terima darinya selama tidak muncul darinya salah satu pembatal dari pembatal-pembatal pembatal Islam. Adapun batinnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Hanya Allah yang maha tahu. Apa yang ada dalam batinnya. Oleh karena itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman kaum munafiqin. Tetapkan mereka menyampaikan keislamannya. Mereka tunduk secara zahir maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan atas mereka hukum-hukum yang diterapkan bagi kaum muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan dan memberlakukan bagi mereka hukum-hukum yang diberlakukan bagi kaum. Kaum muslimin. Ikhwan fiddin. A'azani Allah wa'iyyakum. Maka kata syaykh. Hafizahullahu ta'ala. Fanahnu nahkumu. Ala zahir. Kita sebatas. Menghukumi apa yang zahir apa yang nampak. Wala na'lamu ma al-bawaatin dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam batin. Yang ada di dalam jiwa dalam dada. Urusan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka diserahkan kepada Allahu jalal fi'ulah. Maka barang siapa? Yang dia sebagai seorang muslim wahir dan batin. Maka dia akan menjadi ahlul jannah. Biiznillah. Dan dia sebagai seorang muslim di dunia dan di akhirat. Namun barang siapa yang sekadar zahirnya saja muslim fa innahu min ahli maka dia termasuk dari ahlunnar Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan Sesungguhnya kaum munafikin mereka berada di keraknya neraka. Dan engkau tidak akan pernah menjumpai atau mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Allah bahkan barakallahu fiikum menjadikan tempat mereka fid-daril asfali minan nar. Orang-orang yang hanya wakhirnya menampakkan keislaman. al kufur Dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Akan tetapi, Tidak ada yang mengetahui tentang nifak yang ada di dalam hati. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak menghukumi kecuali Sebatas apa yang nampak pada kita, maka Waman Abharul Khair hakamna an Nahumin Ahlul Khair. Siapa yang menampakkan kebaikan, maka kita menghukumi bahawa dia termasuk dari Ahlul Khair. Waman Abharah Ashshara dan siapa yang menampakkan kejelekan. Hakamna andau min ahli syar, maka kita menghukumi bahawa dia termasuk dari orang yang jelek, binaan ala wahhir dibangun di atas penilaian secara wahhir, wahisabuhum Allahi azza wajalla dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah tabarak wa taala. Semoga Allah subhanahu wa taala memperbaiki dan memperbagus zahir dan batin kita dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita taufik dan pertolongannya Untuk senantiasa kokoh di atas kebaikan Wahir dan batin Amin ya rabbal alamin Ini yang bisa kita sampaikan Jazakumullahu khairan Fa insya'allahu ta'ala dalam kesempatan mendatang Semoga Allah mudahkan kita akan Beranjak pada hadis yang ke-9 Biiznillahi ta'ala jazakumullahu khairan subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi